Allah Innal hamdalillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waishhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu allahu bilhuda wa dhinil haq liyudhhirahu ala addini kullih walaukarihalkafirun fasalawatu allahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi atayibin atahirin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 Pastaj të ndarshëm vllazër besimtar, vërtet beqatia, dhuntia më e madhe që posedoim është feja me të cilën na nderoi Allahu subhanahu wa taala. Dhunti kjo e cila nuk mund të krahasohet e as të barazohet me diçka tjetër. Dhe Allahu subhanahu wa taala në ka ndëruar dhe në ka privilegjuar neve që në ka bërë besimtar musliman. Dhe vërtet, duke mos i nënçmuar e asë minimizuar dhuntit begati tjera, islami është begatia ma madhështore që neve në ne ka dhonë dhe me të nga ka begatuar Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. A ndaj kjo the është komentuar ose sharuar dha është bërë çdo gjë e qartë përmes të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk na la neve nuk u nda prej nesh derisa e shfaraj qoftë edhe xherin mataimt qoftë edhe imcirat më të vogla dhe para se të ndahej prej nesh Resulullah sallallahu alaihi wasallam na la neve në rrug të drejtë, në rrug të mbar, në rrug të ndriçuar, që kush e mban kët rrug nuk mund të jetë i humbur as në kët botë e nuk do të humb as në botën tjetër. Dhe ardhja e të dërgurit Allahut, Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem, është një dhunti apo një begati tjetër, që Allahu subhanahu wa taala, përveç fes, ne dërgaj edhe Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, ndaj është një dhurate madhe për ne besimtarët musliman, si që thëtë Allahu taala, le qëd menë Allahu alel mu'minina, idhe ba'athe fihim Resula, min anfusihim jetlua alejhim ajatihi wa ju zëkihim wa ju allimuhumul kitaba wa l'hikma wa inkanu min kablu lefi dalalin mëbin është të vërtet se Allahu ju dhadhurat të madhe besimtarve kur ndërtan nga mesi tyre dërgoj të dërguarin që të letëzën shpaljen e Allahut, Kuranin ti pastroja tanë nga bestytnit besimet e kota, të amsoja tyre Kur'anin, Librin, dhe të amsoja tyre jeten, urcina, po shëriatin, edhe pse më parë, para ardhes Kur'anit, para ardhes e kësajfeje, vërtet njerëzit ishin në humbje, vërtet njerëzit ishin në devijim. Mirë povlazen, shpeshhere kemi vështërsi dhe pëngesa me të cilat ndeshemi dhe ato pëngesa, ato vështërsi nga njëhere u adopsojnë zemrat besimtarve musliman. Ato vështërsi apo pëngesa nga njëhere i pëngoj njerëzi që ta praktikojnë fejnë e tyre. Ato pëngesa nga njëhere i boj njerëzi të largohen nga feja dhe runa zëtë të mbesin pa fe. Andaj, këto pëngesa, quhen në gjuhen e Kur'anit, edhe në gjuhen e të dërgurit Allahut, sallallahu aleyh vësallem, fitne. Fitne, apo sprova, apo në populli thuet bela, apo provimet të ndryshme. Dhe, sprovat që i parashit e njeriut duhet t'i dim pse vin ato dhe duhet të mësojm që të ruhemin nga to dhe duhet të mësojm se si të dalim prej sprovave prej vështërsive, prej fatketsive me të cilat balafachohemi me to dhe duhet t'i mësojm sprovat Kto vështërsi para sa t'na godasin neve sepse një prej shokëve të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu sa të gjithë shokët e pyesnin Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam për xhairin për të mirat ndërsa one pyetsha e pyetsha për sherrin për të këqijat pse që të ruhë është a prej tyre. Andaj edhe ne, këto të këshia, këto sprova që po në rëthojnë, duhet të dim prej nga povinë, dhe kush është që i më shtetë që ndranë në bastyne, dhe qëfar është qëlimi i tyre, dhe ne ta në ngrehim zërin e arsyjes, që të lëftojmë këto sprova qëtaruim vetën tonë, familjen tonë dhe njerëzit në përgjësi. Por vlazen, por vlazen mos haroni se është fështirë me umbrojt prej sprovave për njoft fenë këtë dhora të madhe që nga ka dhonë Allahu Gjellë Shano. është fështirë me ditë të keqen, shërrin për njoft fenë të cilës të i takonë, jo me njoftë si përfatsisht. Porme njoft. Porme njoft fuqimisht. Me njoh fen detajisht. E në veçantë më njoh dispozitat ligjet të cilat i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe njohja e dispozitave në përgjithësi me ato të cilat neve kemi punë është obligim. Fetar për çdo njërën besimtar musliman. Dhe duhet më njoftë edhe punët të cilat na dëmtojnë neve, na dëmtojnë familjen ton, na dëmtojnë vendin ton, shoshrin ton. Dhe duhet me umbrojt prej këtyn e punëve. Dhe duhet më i dit edhe punët të cilat e dobsojnë zemrën apo besimin ton. Dhe me umbrojt me urujt prej tyre dhe dhëtë me ditë qdo gjithë qka është e dëmshme që të mbrohemi prej saj dhe sa e sa prej muslimanve endë e sot nuk e dinë qka është halal e qka është haram sa prej sa, sa prej muslimanve endë e nuk e kanë të qartë qka është mirë e qka është keq dhe jështë dhe herë ajo që thua në popull ato që ki dëshirë për veti dëshirë edhe për tjetërin Se disa njërës nuk e din të keqen dhe e dëshëran për vetë të keqen Andaj së du të me dëshiru dhe për tjër të keqen Ose në popull thonë Ata që zdën dikush me të abo ty edhe ti mësja si abo ati Ka gjana që njëri jo i menqër Jo fetar Ka gjana që ka qëf dikush mi abo këti edhe këmi abo ati Dhe ju këto sene i dini sigurisht Andaj E barometri për me imat gjanat e mira dhe të këshia është islami nuk ka nevoj me mërzit shumë se dikush mërzit e qysh me i dit në këto veç me rën një ndodhi, një ndjarin një sprov edhe këtheje ka feja islami a e miraton, a e pëlqen jo atër e refuzan, refuzaj edhe ti a e pranan, a e miraton feja po mirataj e pëlqeje, pranoj edhe ti andaj du të me ditë edhe me i vendos gjerat si pas vendit dhe kohës, me i rëndit prioritetet, me praktikue, me veprua ato që ka më shumë rëndësi, e me lan anash ato që ka më pak rëndësi, dhe me u mundu e kështu, dita ditës edhe për vite, me kalu e edhe me dalë për i kësaj bote, vetëm si besimtar musliman. Largoni prej parolave të shëjtanit, hajtë më nëse së më rëndësit që ish delë prej kësaj botën, dhe e kanë me gjuhit, si ajë që o falë, si ajë që so falë, dhe e kanë me qitë për mi, si hojë, e si hajji, e si gjematli, si me fe, si pa fe. Këto janë parolat shëjtanit malkuar, se nuk është ashtu që shmendoj njërzit. E rëndësish më është me vdek vetëm si musliman. Allahu ta ala fëtë, vëllate mu të në illa vë entëm muslimun, mos vdesni ndryshe. Mos elshani këtë botë ndryshe vetëm se duke qenë musliman, vetëm se duke qenë besimtar. Andaj tjeni të vëmënshëm, tjeni të vëmënshëm se si, po i njëfni dhe sa po i njëfni regulat dispozitat e fesë. Vlazer musliman, Të kuptuarit e fes është mbrojtje nga sprovat e ndryshme me të cilat po balafaqohemi. Pra, si do të mbrojhemi për i këtyne sprovave, duke njohur fen, sa ma shumë që e nje fen, aq ma shumë nje i mbrojton. Sa ma pak e nje fen, aq ma shumë nje i pa mbrojton. Aq ma shumë do të sprovohesh, edhe aq ma shumë do të dështash në sprova. Andaj sfrova dvin njëra pas tjetrës. Sfrova janë natyrshmëria e njerëzit në këtë botë. Dhe pa to ne nuk mund të jetojmë. Mirpo, pse ndodhin ato? Që të dalloj Allahu besimtarët e vërtetë, të sinqertë, dhe ata besimtarët që thon se janë besimtar sa për sy e façë, ose ata që thon se janë besimtar, në realitet ata janë hipokritë si që i thuhët në gjuhën e poplët ata e në munafik ata e në besimtarë vetëm të rastit besimtarë prej zorit kur u paracitet ndo një fatkeci e ma dhe ndo një sprov ata këthehen të zoti por nese jetojnë 17 vite dhe as njerën nuk përbalen me sprova ata kur nuk e njohin zotin kryusin e gjithsis dhe sprovat janë të shumëta sprovat janë të shumëta Dhe dita ditës, me kalimin e ditëve, jave, mujve, viteve, po sprovohëm e dhe me gjana që si kishëm pas paramendue, apo si kemi jëndruhe që asë andër së në ka rëndër mendë. Qita babalar tonë që jënë këtu. Nuk besoj se kanë paramendue se dikush për i këti popullit do të bje njerëz, pa në nëshmim nxyrave, po njerëz me nxyrë të zezë sepata janë rob të Zotit. E do të bëhen se zaka edhe do ta mush në sal të sportit që mos me i nzon trita dhe trejat. Edhe denë vllazën shumëca femna. Edhe kanard se zakt po pin atë alkol publikisht. Edhe po përdorin edhe xhana të tjera edhe po dëfrehen me vajzat tona. Pargtohen po me vajzat tona, kët sprona s'e kemi pas paranduar kur. Kërkuajs kamë noset zexact, prej lindjes apo prej rendimit, do të vinë sallë ni tetori dhe do të na argëtojnë vajzat tona, se na nuk po kishum boll. Pa ti ne mora të u mush mora strada s'po i zënë hiç. O mush çdo shtëpi, kush dhe me bërtit e kanë bukonktar. Vetë gjete zona, a piskat kanë çitat në sken. Boll kem naton. Na më mujt më u çu tirve aty ne do pja çuim prej këtujt dhe dhe në bevlazë që farë fatkecije, o së provu kërini me ata njërë që shumit e atrive asë i kanë marrë vesh, se është një fjallor i, i rrugashve që përdoret në atë muzike në rap, që edhe ata që njojnë gjuhën shumë bukur, nuk e kuptojnë, se lemo këta trite tre e tona, e dhe në bevlazën sa harami është dëbat natë, një avën që po e lëmë masë, dhe kësi së provashë, kësi fatketsish, po nga vinë ditat ditës, andaj do të mu përkatit, që me umbrojt për i tyne, marë dhe mirë është njër institucionale, po nese nuk kemi përkohë institucionale atëhere, se cili nga këndi i ty letë kontribon, që këtos proa të mos dëpërtojnë në, në familje tona. Dhe, Vërtet, nuk mund t'i numrojmë në këjtë sprova që ka jënë. Se ka dhe sprova më të më dhe se sa so kjo që ka ndodhe dhe shumë që pa në ndodhin. Dhe ato sprova i kemi në rethin e ngusht familjar. Dhe Allahu Teala, Allahu i madhrua nga të regon se sprova më e madhe është pasuria. Dhe sprova më e madhe është familia rethin ngusht fmitë edhe gratë. Me këto po balafachohemi, me këto po spravohemi, dhe Allahu taala thët, inna ma amwalukum e avladukum fitne, wa Allahu indahu e gjëron adhim, s'ka dëshim se pasuria juaj, dhe femi tuaj janë vetëm sprov, ndërsa ajo që është e ka Allahu, ajo është ma e mira dhe shpërblimi ma e madhë. Pra vlazen, jemi spravua se cilë e prej nesh me pasuri, kush ma pake, kush ma shumë. Dhe luksi ka hy në familje tona, dhe kish me thonë shumë kush për jush, për po shfar ka të keqës që jemi spravu me pasuri. Pa për shif në vlazen, ka ra një televizion një qinë euro, ty për po të hupë sabahin, për po të hupë dreken, për po të hupikin, dinak, shamë një atësin, si të mësë në sezonën e dimri tash. Se nuk, për po munden me i falë namazet në për xhamia xhamati, se shumë koha e ngushtë, po ja nisni një lojë futbolli dhe as po mundën ato tashmë me, me ndërprej. Namazin i bashkojmë dikur më vonë. Po ja nisni serial, po ja nisni filmaksian ku ta dione. Do të thotë nisa i thjesht, që ndoshta me 80 të r ose të bliyet, po të provon Zoti me te. Çesa pak pasuni po ja sprovue. Sa njerëz për shkak lojë më me mesin për të fal namazin e akşamit e te ke falin masjatsi e dikur, e dyso se falin fare. Kara po ashtu një televizion gati tjetër edhe ma i vogël që ne e quim internet, edhe aty po futen edhe një vlazës fashës prove. Ka gjemat li, ka besim tarë, këtë në krej qëtet që të, që të reganë për thmite vetë, thët në bramje me terhyn ta, thët deri në agimin e mëngjesit nuk delë, zdi hoqa bojnë në hishën ta. Je valla e dihune, po të mirë të ta shërinë të natën ta unë e di shumë mirë që ka bojnë që ka është keqë e ma keqë atyër bahat veç me i mytë njezës kështu me arme nuk po mujnë endës e për po i mysin kështu, shpirt nishtë edhe për po jauthejnë zemrat po, të na të për ndodhin e është një sprove madhe me pak pasunin e në sprovur shumë se këta që i kanë ma shumë këta ku ku ku sprova që i kanë këta këta runa zët këta jenë sprova shumë atë mdhaja një pjesë që është njës përshkak të pasuris edhe luksit që kanë familjet e tyne pastaj thot dikush edhe evladet fmit i përmena Allah si sprov pse këta e në sprov se shumë fmi jenë bo shkaktar që print e tyne sot me lanë shumë regula shumë dispozitat fes përshkak fmive kanë lanë shumë regula shumë dispozitat të fes andaj pasuria dhe fëmit janë këto dysprova që i shmangi njerëzit nga adhurimi nda e Allah subhanu wa ta'ala. Dhe Allah o sëtë, Ja e juhellë dhina amenu la tul hikum e mualukum, wa la e uladukum andhe krilla, wa menjef al dhalike, fa ula i ka humul khasirun. O ju besimtar, o ju që kini besuar, as pasuria juaj asfmi tuaj, të mos ju shmangin, të mos ju largojnë prej adhurimin ndaj ja Allahut, subhanahu vëtë ala. E kush e bën një gjotë tilë, do me thonë largohet prej adhurimin ndaj ja Allahut, për shkakt pasur njësë edhe të vladve, thotë Allahu u laik e humul khasirun, këta janë të dështuarit, këta janë të humburit. Pra pasuria dhe thmit janë sprovë për neje në këtë botë, e kush do që jepë për parësi dash dashuris ndaj pasurisë, Dashuris në daj fmive, në daj vendit, në daj familjes, në daj fqinjve, në daj shogve, në daj shtëpis, në daj kerit, kush jep da, e, për pasi kësaj dashurie, karshit dashuris Allahut edhe të dërguarit e ti, aje ka përfundimin e keq. Kush i dënë këto gjona ma shumë se sa Allahun edhe të dërguarit e Allahut, Ata e kanë fështiro vlazen me gjetë rrugën e vërtet, rrugën e shpëtimit. Dhe Allahu të ala në surën e tëube, thëtë, në qofë se babalarët tuaj, djemët tuaj, vlazri tuaj, gratë tuaj, a farefisi juaj, pasuria që fituat, trektia që frikoni se të do t'ju dështënë dhe në banimet me të cilat jenit të knashur, janë me të dashura për ju se Allahu dhe se i dërguar i ti, dhe se lufta në rrugën e Allahu gjellëshanuhu, atëhere pritni, dhe resa Allahu të asjel dhe ndimin e dhim shumë, është fjala për denimin, dhe Allahu nuk dhëta u zanë popullin e prishur, Allahu nuk dhëta u zanë popullin e dedhijuar, A tatë të cilët nuk e dëshirojnë udhëzimin. Prandaj të gjitha ato që i përmend Allahu e kanë vendin, pozitën dhe dashurin. Por të gjitha këto vijnë nën dashurinë e Allahut edhe nën dashurinë e të dërguarit e Tij. E kemi thënë disa herë. Wallahi ka njerëz që magatin rën makinës sesa Allahu xhalleshanu. Walla e ka njëri, më shpesh e vizitan vulkanizerin, apo automekanikun, apo atjetrin që merët me regullimin e makinave, se sa shtëpinë Allah, se sa gjaminë. Walla e ka njëri që edhe në Brazil e në Argentinë shkanë për me quë gruen, ndërsa në qabe nuk mund shkanë kurë, se ka dashnit madhe në daj gruës e nuk kanë daj Allah. Walla e ka njëri që thmine me rëshëtitë, Ka li qeni gërmis të në ditën, e me i thonë gjami, pa po, na nuk po kemë kobre në gjami, se smujmë vesh me najtë në për gjamia. A mo në për parë që në për uh, rrugë e në për venet gjelbru me po ke një ko me fmit me najtë. E ko të funit një përshifni, mo më së ti përmenëm se jënë hi pak në mod edhe me matësa, edhe me qenë po dalin për i shëtisin. Na menzi për ishojnë fëmite për shkollë, hanë mengjes, edhe koqaf shtirë, e disa për ishojnë me qenë mengjes, për dalën edhe ata me ma të dashurit e tyne, për dalën edhe ata për krynë i farobligimi që e kanda e tyne. Walla e këta nuk jenë të kulturumë, për këta jenë të smutë. Walla e këta nuk jenë të kulturumë, për këta jenë të smutë, kam probleme. Dhe jenë për me të dhimët, jenë për me të dhimët me prish gjumin, në gjash të orë, në shtatë orë, në fanë një shpleje, pëse po delë qeni me bo nevojnë edhe me shkua jire, të të dira e njënët ku të merajërën, ku e ka qefin e vetë, qeni mas qenët ku shkanë atje, këta, së po mojë e kuptoj hisit logikshme, as të arsyshme. E për njëmi, evala, jahu, në gjami, e vala, jahë, në gjash të orë aftë, a mo qenin me qitë nukatë, që kësa e di shifni, që kemi edhe do të jashtu, me tash edhe të m në dhenin e vetë sa e meritojnë, edhe qenit mjallon dashnin sa e meritën, po qenit len me qen, burin e len me bur, e apni përparsi dhe nëndit në ndër prioritetet tuaja dashurin nda e Allahot, dashurin nda e Allahot gjellë shanuhu. Dhe e kemi dhe një sprove treta me rallë që përmenë Allahu, dhe jemi sprovuat gjedhvala këtu, sprova e grave, Sprova e grave Dhe Allahu gjellëshanuhu thët Ja e juhelle dhina amenu Inna min azuajjikum E uladikum Adunekum fahdharuhum Dhe gjene me vëmendje O ju besimtar Vërtet disan nga gratë tua ja Dhe disan nga fmi tuaj Jan armisht e juaj Andaj kini kujdes Andaj tyne Subhanallah A thu vala ka mundësi me pas njëri armik grun? A thu vala ka mundësi njëri me pas armik e vladin e vetë? Pas ka mundësi. Pas ka mundësi. Pas ka mundësi edhe vlazen, që është ka armisht ashtë këto, jo këtu gjami, elhamdulla jo, po, po du me thonë venin ton, sa që ka njerëz që e vërtetan me zhjuën e vetë se djali ju shtran dhunë sistematike, djali ju shtërën dhunë për jë dhunë psikologike për dhunë fizike e rej babën këtu në Kosovë së përflasë për në gjungull që ka bëhet se atje së ndonë ligji gjungullës po këtu ku shtiremi apo thiremi se jemi musliman se tisa vesh përthojnë që jemi musliman se që i bjenë babës dhe vet a i le të harën vetën me dalë musliman për Allah o gjëllë shano nësë ashtu në zemë vdekja këtu ku po jetojmë o vla Një që ka i ledhënjë aty në fashën e zezjen pak, ata faqëzijë që ka bojnë. Po këta faqëzijë në bo shumë, që me bo me i qitë në për gazeta, këjtë du të me bo gazetën 30 fletë, du të me bo faqët zezja, këjtë. Se qa shumë ka aty të tjilë. Andaj Allah të ka thonë, kje ku i desë, se disa për i grojë, dhe disa për i fëmime janë armish të uaj. E mëso që u detni se, ju duhet me njoftë k Se kanë pasur probleme me gradhë dhe me fëmijë edhe pejgambert. Nohi alay salam, po i thirr popullin me hypnanin e shpëtimit, armiku i parë u bë gruaja, tha oj matofson, oj çmendon, o plak, ku më hyp thatë mëre? A fshi çiskaui? Çat rrugë ndoshet edhe djali Nohi alay salam. Do thotë, matë dashurit ju bën në armiç. O vllazën, mos u ledhni shumë me këtë që mund të bëna armiç. Por ledhuni me ata që s'bëna armiç te ju i kur ajo është allahu gjellë shanuhu dhe i dërguar i ti sallallahu aleyhi vësallem. Andaj vlaze nështë obligim për gjitha musliman që të ketë frik allahu ku do që të jetë edhe të jetë për parësi dashuris se allahu të ndaj dashuris se fmive ndaj dashuris se pasuris ndaj dashuris se gruas e tjera e tjera. Se vallahin Desa nga dashuria e madhe që kanë ndaj grave të vëta, po i bojnë haramat grat, edhe s'po i shohin këta hiç haramat. Ë burr pak jam çelanë, ne pak mos u çel bashum. Sa problem çelet pak. E konçu pak natë, ani tejte guit, ani mos e çafrmi guit. Domthonë tejte guit po ja bën kabull po ja pranon. Edhe del me to. Edhe lyhen. Bojnë makiaj kur dalin rruga para burrit vetë zbonkor. Shumë bre gruha ka bëu këto. Si si si Senuse, si vallaj, masi po do. A, anë, anë, anë, kështu janë, mëse mëse për së. Shpesh. Jo, jo, vlesh sa hard dalëm. Ata nuk dalin shpesh. Nuk dalin shpesh, një ditë po, një ditë po. Pastaj lazem sprovat, vazhdojn tutje. Sprovohen njerëzit njëri me tjetrin. Përveç tyne tri sprova që i përmendëm, pasoris fëmijëve dhe grave, Sprovohemi në ndërmjet dhe veti, edhe na për njënë i tjetërin njemi sprov. Allah o thot, Vajjalna ba dhe kum li badin fitnë e tasbiron. Ne bom njënën prejush sprov për tjetërin, të shohim sot tjenit duru shumë. Sot do të qëndrani njënë i me tjetërin. Edhe na i hemi të sprovohemi, Allah i shpesh, shkon me njerëz, para hojëllarve, tapë dërëz, tapë fëtë faë. Wallahe, o vlazni, mu së mdalin shtë njërë, se që ashtu e këmë natyre që së mdalin veç, mrena po mdoket kret njërësitë, mrena me maqel, trupin, ujë bëhën a kulini, disa, i marin kompetencët, ha gjallarve, edhe pas pravomi, i dërojmë, edhe në kalzojnë, hojë, miro kjo feje, po, që këna mojë së bajt, edhe në qëtu me paslon kanë dhejtë, a, dora zemër, mos pilsit, se të pilsit edhe zemë që to e gratë e mbulume bre këto, me pas mujtë dyqysh me, me i zbulue, se kanë me të shumë, se apëshe ku jemi po flasin njerëzit, mirë hë gjëfëni, jo hë gjëllartë, po të ishi bohë që ishtu pak ma moderne, ma bashkohorë, na ma moderne bashkohorë, ma veshtë në shumë dalë shumë deshë, shumë si këmë plasë, se s'kem qyshë ma bohë, kapuqët i kemi hjek, gjybet i kemi hjek, krejt i kemi hjek, e ta shë dhe tesha së mujna Edhe na po sprovohemi me juve, pa edhe jo sprovohemi me neve, qështë, ja? Se sarës gjatët lixerata, këto a dikona i të bëm, sprovhe ma dhe për gjematin. A ne me bu mos mi pëlqy e tema, ku ku nana jam? 30 minuta i doken si 30 të orë. Inshallah nuk jemi sprovu në kështu direkt me njani tjetërin, po kjo është një sprovohemi. Pas taj sprovohen njerëzit njani me tjetërin në besim, muslimoni sprovohet me qafirin, po në natër dhe të orë A e drejxhon. Ai drejxhani pa lëm, i paveshur, i pakrehun, ai keni pashë që në votë sa që punojnë këtu. Zoti di pse ka vinë i bin këtu tani si shefa. Ai ka porta prokurorata e, po prokurorat e gjyrtor që kanë publikësi ashtmit. Këta zotë din ku kanë krye shkolla çka kanë bëva, a kanë gjykuar në në në, në kopzologji, kafti kanë gjykuar zotë çka bojnë. Tash na kanë provuai kanë rrotë gjokot. Këta thon vetë po rinë sprovu me çafira. Sprovohat msimonë mirë me të këqeshin. Sprovohet muslimoni sinë qertë, i dëvatë shumë me atë që është i pasë sinë qertë, është monafik. Ke pasa po borë, qësa problemet, pëse këj i sinë qertë. Ame i shtu për një dy orë, një dhëtë mi orë, e se jëmë tre kështu biblinikën, merri, për dhët, vjetë, një zedit, mos e shekur, është shëkë kërëjqë. Sprova është edhe kjo. Andaj u lazen, edhe një herë po e themë se këto sprova i kemi do të por do të jemi të mbroitur peis provave duke njohë të fen. Pra, njohja e fesë është mbrojtje për isprovave me të cilat po ballafaqohemi. Andaj, mësonë sa më shumë fen tuaj. Dhe duan të sa më shumë fen tuaj. Dhe duan realitetin dhe identitetin të cillon jau ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ndehmoft, na ulzoft edhe نا لحتصفت اي kalimin e kytyne krizave dhe sprovave me te cilat po ballafaqohemi aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li saril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim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 Wa aqimu s-salaa, irhamukumullah.